Dragă Bostache, iată-ne aici, în acest colț, retras cu câțiva prieteni, țineam să te mască. să încep cu Principele Barbu Mușaț. Încântat să-l cunosc Lipan? pe marele, pe mult temutul nostru mare inchizitor, Constantin Lipan. Ah, iată și presa, el e Mirel caz, directorul voinței. Care v-a adăsat unor săgeți in domnule procuror general, o publicitate gratuită, domnule Lipan. Înțepăturile voinții sunt cea mai bună publicitate. O ajunge, ajunge, nu l a doar pentru tine pe domnul Procuror General. Vorbeam înainte cu niște amix gazetari despre procesul la Doveanu Continental. Nu știu dacă a făcut un serviciu guvernului. Justiția nu are dreptul să se întrebe dacă face or nu un serviciu guvernului. Dar nici nu voiam să spun aceasta. Voiam să zic că nu știu dacă a adus un serviciu guvernului, dar știu sigur că a adus un teribil serviciu presei. Ne-a urcat irajul gazetelor. Noi la voință am căutat să întreținem o atmosferă favorabilă inițiativelor de curaj și de energie. Dragă domnule, justiția nu se preocupă de atmosferă favorabilă sau nefavorabilă. Ea își face datoria. Dragă Mirel, deși nu vreau să mă amestec în uh, discuții, nu mă pot aține să nu observ că afirmațiile prietenului și colegului meu, procurorul general, sunt fără replică. De acord, domnule ministru. Justiția ajunge propria sa conștiință, însă cu atât mai fericită coincidența când opinia publică bine luminată anticipează Ia concluzia la care ajunge justiția. Sperăm că vom căpăta satisfacțiune, vorbesc în numele opiniei publice, peste câteva zile când justiția va aviza într-o chestiune evitată până acum de toți predecesorii domnului procuror general. Îmi pare mm. că vrei să vorbești despre afacerea petrolului Jordan, Hagi Iordan. Poate de petrolul Jordan, Hagi Iordan, domnule Goldman, poate de altceva. Mm -hmm. Aceasta va fi o chestiune mult mai delicată, fiindcă... Iordan, Hazi Iordan... Uh... Prezent! E, mm. asa Bună seara, fratejic. Mm, după surpriza pe care ți-o citesc în ochi, se pare că nu prea mai așteptai. Da, de ce? <laughs> no, mă gândeam, ce idee nu? Chiar mi îmi ziceam că... Nici nu da. mă îndoiam excelență. Excelență și fratejic. Am văzut lumină la voi zic pe repede, ca să plac pentru orice eventualitate o haină mai decentă, trec, dau bună seara și plec. <laughs> în afară dacă, dacă nu mă onorești și pe mine cu un coniac, frate Gica, precum în vremurile cele bune când semnai scrisorile, îți aduce aminte care e Eu l am păstrat pe toate, da, când le semnai al tău frate Gică. Da. Nu știu, nu știu despre ce scrisor vorbești, eu vă... Eu nu i-am... Uh, lasă, ce? lasă, că știi-o foarte A, Dar iată-l și pe domnul Procuror General. Mm, ce surpriză, domnule Lipan uh, Mi-a vorbit mult despre dumneata, uh, băiatul meu, Nichi. E coleg și cel mai bun prieten cu un fiu al dumitale. Melu, uh, parcă îl cheamă, nu? <laughs> Pot spune că m-a bucurat această prietenie dintre copii. Eu am cultul prieteniei. Cum foarte bine mă înțelege frate Regis de niciodată n-am negat <laughs> N-ai negat, dar azi, se pare azi. Că ai uitat și nu vă diferenț. E Numai că eu uit foarte greu Eh, ce observ Vrei să pleci, prietenea, nu. caz? Ah, dar asta <laughs> înseamnă Că n-ai fler de gazetar <laughs> nici de două bara Cum, părăsește râunul Tocmai când ceaiul dansant Al frate-lui Gica Începe să fie mai interesant <laughs> Apropo am ceva pentru voința, ceva care poate să-ți încă mai interesant. Niște scrisori senzaționale să stripleze tirajul în 24 de ore. Dacă ai răbdare, trecem și în camera jurămintelor, adică în biroul privat al domnului ministru. Știi tu, la secretă. Mă cunoaște bine această chilie a spovedaniilor, nu intru întâia oară acolo. Așa e, frate, Gică. Casa mea s a fost deschisă întotdeauna, așa. Cu excepția da. ultimelor luni, când se știe că un dosar, Petrolul Jordan, Hagi Iordan, se află în mâinile duplecatului procuror general, Constantin Lipan. Că scandalul mult așteptat trebuie să izbucnească. zbucnească. He, dar ce văd? Și dumneata vrei să pleci, domnule Lipan? Ce curios domnilor! Toți vor să plece! O adevărată epidemie! Simt că m-a și pe mine, așa că o să plec eu primul! Salut și petrecere frumoasă, domnimei! Teribil tip, domnilor! Simte că e fuge terenul de sub picioare. Domnilor, să uităm acest incident neplăcut. Să trecem în sala de dans. Au trecut trei ani de la acest memorabil ceai dansant oferit de Gica Elefterescu. Între timp, partidul său trecuse în opoziție, așa că doamna Elvira Elefterescu avea mai rar prilejul de a-și exersa talentele de anfitrioane. Ultima ei mare victorie fusese realizarea căsătoriei lui Guță Mereuță cu Ana Lipan. După un lung voiaj la Paris, Ana se reîntoarce la București și face o vizită familiei. Mama, ar trebui schimbată mobila aceasta din salon. Prea miroase a gai și a provincie. Știu, știu, Ani, dar se pare că ai uitat că delimitat ne este bugetul. Sabina s-a făcut mare. A, știi, mama, cred că am niște rochii pentru Sabina. Le-am purtat foarte puțin. Mi le trămiți mie. N-aș dori să se considere, cine știe cum, umilită. <laughs> Aș vrea să o văd și pe asta. Se cunoaște cât de colo influența nenorocitului de Costea. De ce îi spui nenorocit? Costea de trei ani n-a cerut nimănui nimic. Își vede de învățătura lui. A crezut că e mai bine să facă ce a făcut. Ne doare pe toți că a plecat din casă, mai ales în condițiile în care a plecat, dar nu pricinuiește vreun rău nimănui. Cel mult răul același îl face numai lui. Crezi, mamă? Află că domnul Coste al Matalei e pus sub supravegherea Siguranței Generale. An... Mi-a spus George. S-a mai cu unii care ci că vor să schimbe lumea, s-o răstoarme, umblă cu ei, se duce la întâlniri secrete, mâine o să ne trezim că face cine știe ce-i spravă. George e foarte afectat. Siguranța îl menajează deocamdată, știe că e fiu și cumnat de magistrat. Dar cât are să meargă asta? Crezi că e convenabil pentru cariera lui papa sau a lui George o asemenea situație? Ar trebui să-l chem mata o odată și să-l aduci la realitate. Dar cum? De unde să-l găsesc, dragani? De unde să-l chem, când nici nu știu unde șade? Oh, oh, oh. Adresa lui e ușor de aflat. A devenit în felul lui un personaj cunoscut, cel puțin pentru siguranța generală. Ce zile am ajuns să trăiesc. Copilul acesta are să mă bage în mărmânt. Eu nu l-am înțeles niciodată. Nici nu era ceva de înțeles, mamă. Nici el nu știe ce vrea. A crescut ca un dușman în mijlocul nostru. Annie. Cei de la siguranță l-au anunțat pe jos, și eu în locul lui papa. Te rog, Ani. Te rog, să rămâne pentru un moment aceasta numai între noi. Am să mă gândesc eu ce e de făcut. Să aud și Sabinei. Nu cred că e bine să află. Ah. Ah. Bunsoar, mamă! Bunsoar! Bunsoar, bunsoar, Sabina! Te-ai întors cu Nelu? Cu Nelu, nu, mamă. Nelu-a rămas cu Nichi și cu Viorica Hagiordan. Mm -hmm. E nostimă de tot, Viorica Hagiordan. Sunteți prietene? Prietene, relativ. Diferență de vârstă și de condiții sociale. Ah, dar papa, ce spune? Cum admite asta? La început am fost și eu stingherită când am făcut cunoștință. Papa l-a cercetat pe Haji Jordan. l-a chemat la parchet, a început urmărirea, a fost un mare scandal judiciar. M-am simțit jenată. Bine, dar asta e o poveste veche de acum. Asta s-o crez matale. Jordan Iordan Haji Iordan, nu e omul care se uite. E unul din cei mai primejdiosi indivizi. Mai ales acum, când partidul lui Gică Elefterescu luptă să vină din nou la putere și când Gică va veni cu siguranță din nou la justiție. Nimeni nu se îndoiește că va deschide iarăși afacerea. Papa va fi silit să ia castanele din foc cu mâna lui pentru Gică Elefterescu. Se redeschide procesul, de afacerea asta a fost uitată. Nu a fost uitată, ci lăsată baltă, fiindcă s-a întâmplat să cadă guvernul chiar la începerea ei. Noul ministru al justiției a retras atunci delegația lui Papa și afacerea a fost părăsită cu bună știință, dar în trei ani de opoziție jocul lui a dat roade. Și-a întărit situația în partid, a câștigat-o o mare popularitate, e privit ca un apărător al dreptății, cum a dovedit-o încă din tinerețe, în procesul omului care a furat o pâine. Acum revenirea lui în e iminentă, Papa va fi desigur chemat să rea opera de purificare. Gazetele au și început să-i amintească numele, întotdeauna asociat cu numele viitorului ministru al justiției. Dar gazetele nu vorbesc nimic despre redeschiderea acelui proces împotriva lui Iordan Haji Dar toți gândesc numai la asta. Papa va obține din nou delegația. Nimeni nu-l invidiază. Papa are să se afle într-una din cele mai critice situații. Gica Elefterescu face o greșeală fundamentală. nu cunoaște încă bine pe Papa. Crede care să-l poată utiliza cât are nevoie. Iar Papa n-are să se oprească atunci când ministrul va spune ajunge. O să meargă până la capăt cu orice risc. De aceea mă mir că tolerează lui Nelu să fie prieten cu băiatul lui Hagi Iar tu, Sabina, cu Viorica Hagi da Eu tu. nu pricep nimic din toate acestea. Copiii sunt prieteni, dar cine-i poate împiedica? Ah, știu și de eu. eu. În sfârșit am spus o vorbă. Da. Papa e atât de curios în excesul lui de scrupule. În privința asta, George e mult mai rațional. Mai cu picioarele pe pământ. Vrei să pleci, ani? Da, mamă. Nu stai să sosească și cont? Oh. Nu te-am văzut de mult. Imposibil, imposibil, mama. Am trebuie să fug la teatru, la premiera cheia visurilor. u, uh, peste uh, câteva minute începe. Orva, orva, dar mai. Orva, Văd, domnule Scarlat Bozie, că deocamdată spectacolul e mai mult în scală. Aveți dreptate, scumpă doamnă. Câinii îl sfâșie de pe acum pe biet plăvător. Văd critica înveselindu-se anticipat ca în ajunul marilor masacre. Ah. S-ar putea să aibă o surpriză. Imposibil, domnule Mereuță, imposibil. criticile de teatru n-au niciodată surprize. În cronicile lor piesa va fi așa cum s-au înțeles deja oh, Și ce e, mă rog, în definitiv această cheia visurilor? Știu și eu, un vas Dar poate ceva istoric Poate o legendă Ei, hey, dar îl văd și pe principele mușat Ne face semne da. nu vine spre noi împreună cu Alcaz și Ozun oh, oh, oh. Acum îl văd și eu pe principele mușat Pare cu totul descompus, o adevărată lumie. <laughs> Unde fi dispărut doi ani? E o poveste întreagă, doamnă. Acum doi ani s-a certat cu barbu, văru său. Aha. A vândut tot ce-i mai rămăsese. A plecat în străinătate să retrăiască un trecut care a făcut epocă pe vremuri. că <laughs> se pare că s-a întors cu totul dezamăgit. E un bătrân cam zevzec și romantic. <laughs> Dar iată că s-apropie... Uh, salutăm pe prietenul nostru, Scarlat Bozier, omagile vele, doamnă! Bonsoir, bonsoir, mon frans, vi-l prezint pe soțul meu, George, George Mereuța. Încântat, încântat, încântat, v-am zărit în loja și m-am grăbit să vă fac o vizită, nu de alta, dar vreau să aflu de la prieteni și cunoscuți ce s-a mai petrecut prin București în lipsa mea? <laughs> Cred că cele mai sigure informații de această natură Pot să vi le ofere domnii alcal și ozuni Dumnealor, Casia Nu, nu spuneți asta, doamnă Noi, ca gazetari, am putea să-i dăm informații părtinitoare Lipsite de obiectivitate <laughs> nu așa amice Ozun. Cel puțin așa ne merge vestea Gurile rele, noi, după cum se știe Suntem cei mai convinși partizane ai obiectivității Și ai justiție Apropo, articolul tot din de stare O bijuterie, mă să-mi vorbească despre tine, e încântat. Gică? Da, dragă, Gică, elefterescu, prea iubitul și popularul nostru, post și viitor ministru al dreptății. Nu vine să crezi. Ce miri? Nu m-aș fi După a furisit-o ăla de articol cu pâinea. omul care a furat o pâine și cu focatul lui apărător, e un pecul așteptat, trebuie să știi, principiul mușat, că acum câteva luni, pe când dumneata băteai străinătățile, tânărul acesta, Ion Ozun, să publice un foarte violent pamflet împotriva ministrului justiției presărat cu usturătoare sarcasme și crude bilanțuri ale unei uh, uh, tipice cariere de sfruntat demagog și sporar politic lipsit de scrupule. <laughs> Parcă așa ziceai, nu? Cam așa ceva. Am cam exagerat și eu, desigur. Așa că înțelegeți, vine foarte greu să cred ce îmi spunea Dinaori, Mirel, Hai, ce copilără, marționer. Azi, acolo tu e o poveste veche acum. Ți-a servit mai mult decât crezi, că știi dragul meu, un băiat prea deștept ca să nu cultive presa. L-ai impuns bine, să simtă, te prețuiște cu atât mai mult, să știi. Ce s-a întâmplat în acești doi ani de când lipsesc ...prin cercurile în care ne făceam beacul, nu? mă am prins să l spun eu cum a evoluat ne. afacerea Petrolului ordan Hagi Iordan... Iordan ...sau mai degrabă cum n-a evoluat. Ne. La puțin timp după ce a plecat la Paris, a căzut guvernul și odată cu el... ...s-a înmormântat și afacerea Hagi El Îl aș că se înmormânta ea și dacă nu cădea guvernul. Ah, <laughs> sunt mulți care crede asta. Ionele! Ai ochii mai buni Deci cine se află rogute în loja de lângă hagi Jordan? Uite, vorbim de lux și el după ușă Doamna Efterescu și celebrele sale nepoate a, da, da, Nu știu da, da, cum le trebuit. cheamă, dar rețin că au nume asemănătoare Lola, Lulu <laughs> și Și Iordan hagi Jordan. Ce mai învârtește? Uh, a mai încheiat o afacere no, din care a ieșit cu vreo 15 milioane oh, oh. Are la spate rezerve cu care un biet gică, giculetor giculică Nu o să poată ține la probă <laughs> Nu mai veia rezista arterele lui Haji Jordan până la sfârșit Nor face erupție ca o sondă de țiței <laughs> Dar fata aceea palidă de lângă el, cine e? Ah, e fiica sa, Viorica uh -huh. Pentru mine fata asta lui Haji Jordan e o enigmă N-am văzut-o râzând niciodată Nu-i știu niciun flirt, atâta doar patinajul și tenisul Nu-i seamănă deloc cu el, pare delicată și frumoasă E foarte frumoasă și stilată, se spune că e reit mai găsat Altceva, n-am ce să-ți mai spun, Mon Iartă-mă, dar am terminat tot repertoriul. <laughs> Mon Prince, hai în loja să că începe reprezentația. După spectacol și în puțin pe calea victoriei. Vă asigur că vom găsi acolo un spectacol mai interesant decât cel care începe aici pe scenă. Calea victoriei nu mai e de mult pentru mine un spectacol interesant. Cum îi spuneam cu trei ani în urmă tânărul Ion Ozun... Strada aceasta cotită, șerpuitoare și veșnic aglomerată, mi se pare simbolul unei lumi fără noimă, o lume pe care nu o înțeleg. În mijlocul ei mă simt străin. Prefer, deci, să mă cufund în lumea de ferii și visări pe care mi-o înfățișează scena Mare pierdere pentru țară. Mie mi se datorește că am decis guvernul să-i facă funeralii naționale. M-a cunoscut mai bine decât toți și mai înainte de toți. Pe ochiul lui de neîntrecut psiholog era... Se spune că n-a suferit deloc. Fericit păi fericită moarte. Ce zici, doctore Popa? Pentru el, o fi fost o moarte fericită, domnule Alcaz. Dacă se poate spune că există așa ceva... Pentru noi, însă, n-a fost fericită deloc. Sunt convins că prețuia mai mult decât jumătate din... Convoiul ăsta, pești răște după Sicriul lui. Domnule profesor, dați-vă mai aproape să nu ne audă Ministrul Justiției. Da. Știu din sursă sigură... Astăzi s-a redeschis dosarul petrolul Iordan Hagi Iordan. De data asta nebunul de Lipan o face rata de tot. Are să-i joace șotia lui Gica. Până la urmă, domnule Alcaz, cu tot am tamul făcut. O să se mușeamalizeze și afacerea asta, ca atâtea de altele. Îi păi, cunosc eu și pe Hagi Iordan și pe Gica. O să se înțeleagă la preț. Crezi? Domnule Ozu. Vă rog. Am auzit că dumneata l-ai vizitat în ultimul timp pe Teofil Steriu. Erai mulțumit cu viața izolată pe care o ducea? Nu prea, domnule Matasaru. Mi s-a părut chiar deprimat și înrăit în singurătatea lui. <hânt> Știi că eu de 20 de ani nu mai vorbeam cu Teofil Stăriu. Am fost prieteni foarte buni, frați. Într-o zi ne-am certat de la un un cancan de cafene. Le cunoscuți bine? Nu mult, dar destul. M-a ajutat când am sosit aici sărac și străin. Mi-a dat chiar să mănâncă. Din păcate, eu l-am trădat într-un fel. Cum adică l-ai trădat? Mi-am trădat așteptările. Ceea ce mă frământă e faptul că lucrez la o gazetă, ți-o spun fără să audă o o gazetă care e manevrată din umbră de anumite cercuri de afaceri și mm. policieni, mm. despre care am o părere foarte proastă. Am auzit și eu prin târg din așa zisa independența voinții, iscusit, îndată la câțiva magnați, Prietenul nostru Mirelu și-a cumpărat o casă în Parcul Filipescu. <laughs> Dacă ai el. de ce nu părăsi, ziua? E greu după experiența amară dinaintea debutului meu în gazetărie. Nu mai am putăria să mă desprind. Mă gândesc permanent la asta și nu pot să o fac. Mă urmărește parcă și acum privirea plină de mustrare, de ironie, poate de milă cu care... Am simțit că mă măsoară Teofil Stăriu de când am început să lucrez la Voința și să public articolele care m-au făcut cunoscut. De. Așa a fost el, necruțător cu slăbiciune de-al Elam Eram nedespărțiți. Tot timpul imaginam proiecte și reforme ale vieții noastre literare. Nu poți ști cum iubeam viața și cum ne pasionam eșteșugul nostru. Simțeam că nu ar să ne ajungă ani pentru câte aveam de isprevit. Acum? Na, pentru el s-a terminat. Îmi pare rău că n-a apucat să vadă primiera cu piesa mea, Cheia Visurilor. Poate că e, e mai bine așa. Ca ce asta e soarta la care ne condamnă societatea în care trăim. Da, da, de ce nu te-ai dus la el? De ce nu ai avut o explicație? Am amânat întotdeauna. Regret acum și știu că regretă și el. Da, singurul dintre confrați pe care îl stimam. El singur înțelesese că nu e destul să fii sau să te crezi născut cu talent. El știa că talentul implică o teribilă răspundere. Da, da mi-a spus și mie. De câteva ori mi-a spus acest lucru. Mai mult, am înțeles de la el că izolarea lui a fost urmarea acestei convingeri nestrămutate. Știu. Cei care au scris o carte și o târie după dâni și o viață, îl acuzau că se izolează să scrie în afară de contactul cu realitatea. Ce oferise lui această realitate? Spectacolul insuportabil, manevrat din cuvise de proprietarii marilor bănci și uzine. Mărturisesc că și pentru mine spectacolul acesta este dezgustător. Bănuiesc că singurătatea și izolarea aceasta a lui Teofil erau mai mult un fel de pudoare, ori un, un protest împotriva unui lum pe care o știa ostilă. Spuneai că ai deslușit în ochii lui o Stăriu o mustrare. Dar, dar permanent aveam această senzație. Simțeam că ceea ce crezuse el că descoperă mine, în acea zi memorabilă, când am intrat în casa lui. Da, știu. Și eu la fel. Am știut întotdeauna că pentru un lucru nu mai Pentru ceea ce n-am făcut. Lumea ta, ai la dispoziție timpul să nu-l Este cea mai vie și mai chinuitoare dorința mea. Sper că vei reuși. În aceea zi, în cămăruța lui de la mansardă, Lipan privea nemișcat prin fereastră spectacolul schimbător și pestriț al căii Victoriei. După un timp, se întoarse. Și cu un aer absent, deschise sertarul mesei, scoțând un revolver mic, negru și plat. Auzind zgomot de pași pe scări, îl puse repede la loc, închizând în sertarul. Intră! Sabina, tu ești. Bine că te-am găsit, dragul meu, Costa. A, te pomenești că te-au făcut mesagerul onorabile familiei Lipan. Costa. Ei te-au trimis aici, nu-i așa? Ei. Costa, ce sunt vorbele astea? Ai rămas tot așa. Da. Costa, am venit să te vorbesc. Serios? Să-ți vorbesc foarte serios, dragul meu. Da? Aștept. Să știi că eu nu merit să-mi vorbești cum faci cu ceilalți. Și te rog să nu mă întreb nimic. mai să asculți. Să știi că trebuie să mergi cu mine, să o vezi pe mama. Mm. Te roagă ea să vii. Te rog eu. Da, ea, află că ai urcat scările degeaba, Sabină. Știi bine că am plecat să nu mă mai întorc niciodată. Nu mai avem nimic de spus. Bine, dar te roagă mama în Costea. E în interesul tău, pentru tine. Dacă, sabina de mine îmi port eu grijă. V-am spus că nu. Dar tu nu știi cât e de grav, Costea. Trebuie să-ți spun, dragul meu, că Gica e Hotărâte să facă pace cu Haji Jordan. E da, exact cum am deci exact. se pare că ele Terescu se teme acum de Iordan, Haji Jordan. Mm -hmm. L-a chemat pe papa și a cerut să suspende urmărirea, să închidă dosarul. E, da. Papa, cum îl știa, a refuzat. A refuzat cu hotărâre și a înaintat imediat demisia. Dar ministrul nu i-a primit-o. Cred și eu nu i-a primit-o. Are tot interesul că afacerea petrolului Iordan, Hagi Jordan să fie închisă tot de cel care o deschisese. Iar ieri <sus> ministrul a chemat din nou pe papa, și a pus în față un dosar, Cum? dosarul tău, Costea, de la siguranța generală. Ha, ne merge. Și a spus lui papa că dacă nu s-a atins nimeni de tine până acum, mm. a fost numai și numai grație ordinelor lui discrete, dar că acum nu mai poate tolera un asemenea scandal. După cele ce s-au întâmplat la grevele de pe Valea Jiului, zicea el, după ciocnirile cu, cu armata, după sângeroasele ciocniri cu studenții, mm. pe de altă parte, guvernul... E dator să ia măsuri severe. Concluzia a fost netă. Ori papa renunță la capul lui Iordan, Hagi Iordan, uh -huh. ori tu vei fi dus în 24 de ore la Jilava. Da. Am devenit deci un obiect de precupețire. Caostaticii de război. E, și papa, papa ce-a zis? Papa a respins târgul. Da, are perfectă dreptate. Nu vă nu unei problema, de ce vă frământați? Pe problema e că ministrul a schimbat tactica. A sunat-o pe mama la telefon și a vorbit. Și ce a spus, Canalia? Nu știu. Nu știu că n-am apucat să stăm de vorbă. Știu însă că a venit apoi Elvira Elifterescu. I-a arătat mamei tot ce te amenință pe tine, asta. Amândoi au legat-o să pună toată energia ei de soție și de mamă pe lângă papa ca să-și salveze copilul, adică pe tine. Spuneau că sunt interese mari la mijloc dictate din loc înalt. Giga Elefterescu pretinde că el nu face altceva decât să transmită dorința celor hotărâți să-l cruțe pe Iordan, Hagi Iordan, cu orice preț. <laughs> Și dacă până diseară seară la nouă papa nu înțelege să se supună acestor interese superioare de stat, <laughs> atunci la noapte, cel mult mâine dimineață, tu vei fi dus între santinele cu lanțuri de mână la Jilava. <laughs> Mama vrea să te vadă, Costea. Vrea să știe ce ai de gând să faci. Haide, spune că vii, Costea. Costea... Costea, la ce te gândești? Ce faci? Unde te uiți acum? Pe stradă, unde să mă uit? Da... Asta e tot? Ce mai vrei să fie, Costea? Nu vrei să mă asculti? Ce faci, Costea? Unde te uiți iar? Mă uit jos, cum vezi? La această... Cale a Victoriei. Pe care probabil n-am să o mai pot contempla multe vreme de la aceeași înălțime. Da, eh, adun ultimele impresii. Ce vrei să spui cu asta, cu asta? Vreau să spun că e întâia oară când regret calea Victoriei. Privește -și tu, Sabina, privește. Da. Îmi plăcea de aici să o privesc în fiecare zi. De aici văd iermuia la celor care... Au intrat în posesia căii Victoriei. Așa cum au intrat în stăpânirea tot ce înseamnă avere, confort și putere. Învăț să-i și să lupt contra lor. Nu înțeleg ce spui, Costea. Te-ai decis sau nu? Nu avem timp de pierdut. Ce să decid? Nu am nimic de decis. Costea! Rămân aici și aștept. Nu bănuiam că am să devin atât de repede o static în mâna domnului Gica Elefterescu. Dacă aș fi bănuit... Dacă și fi și aș fi făcut altceva. i și fi căutat pe aceia care știu cum să acționeze și să lupte. N-aș încercat să răstor lumea de unul singur. Îmi dau seama că am greșit. Sabina, am greșit, am greșit. Acum este prea târziu. Nu-mi rămâne decât să aștept mesagerii domnului Ministru al Justiției. O mă te rog, Costa! Haide-te plec! Ți-am spus -te că te nu mă miște. aici! Rămân să-i aștept! Vreau să vadă că nu mă tem și că nu fug! De să știu că n-aș avea pe unde să fug ca să trebuie să fie sever supravegheată, Sabina! Sabina, te rog foarte mult, lasă-mă cum singur, te rog! ști că am, am hârtit de ars, scrisori! Trebuie să mă pregătesc pentru o ispășire pe care o merit după judecata mea! Nu, Oloș, mm, te rog, nu vreau să te găsească și pe tine aici. Complici inutil situația și așa destul de încurcată a Domnului Procuror General. Sabin. Binecosta, văd că nu vrei. Lasă-mă măcar să te sărut. Despărțirea condamnatului la moarte traviata, ha? Pagaj e traviata. Si e traviata. <laughs> La revedere, Sabina, și fiți liniștiți. O să mă descurc singur. Costa avea un prieten. Ion Ozun îl chema. La el trebuie să alerg. Da, sigur. El o să-l convingă. Bună ziua! Bună ziua! Aici e redacția de-arului Da, domnișoară. Aș putea vorbi cu domnul Ioan Ozun? Domnul Ozun e în conferință cu domnul director. A -a. Pe cine să anunță? Spuneți că îl caute Sabina Lipan. Îl voi reține foarte puțin. Prea bine, da, Să bine încerc. Da? domnul Lozun vă așteaptă. Bună ziua, domnule Lozun. Luați loc, domnișoare Lipan. Mulțumesc. Vă stau la dispoziție. Uh, domnule Lozun, este vorba de fratele meu. De Costea. Fiindcă știu că sunteți prieteni foarte buni, mi Eram, permis. de la un timp încoace mă evită. Oh. Îi par desigur un prea infamburghez. Nu, no, asta nu înseamnă că, că nu pot încerca să fac ceea ce veți cere dumneavoastră, domnișoare. Mulțumesc. Sper că mai păstrez oarecare influență asupra lui. Eu îi păstrez aceeași prietenie, deși sunt câteva luni de când nu ne-am văzut. Domnule Ozun, ați aflat de sigur că Gica Elefterescu vrea să facă pace cu rivalul său, Iordan hagi Am auzit câte ceva. Știți poate sau, mă rog, vă închipuiți. Că tatăl meu refuză să mușamalizeze afacerea petrolului Jordan hagi Deci am acesta nu-mi este cu totul străin, dumneșoara. Dar nu știți totuși că ministrul l-a amenințat pe tatăl meu că în cazul în care până diseară la ora nouă nu-l scoate basma curată pe Jordan hagi Jordan, atunci fratele meu Costea va fi arestat pentru activitate subversivă și atentat la siguranța statului. Formidabil, formidabil, lucrează tare, Gico. Domnule Ozun, vine acum de la fratele meu. Numai dumneata ai putea să-l împiedice de la, de la cine știe ce nebunie. Mă tem pentru dânsul. E greu să spun aceasta în fața unui om pe care abia am cunoscut, dar. Dragă domnișoară. mă tem. Prietenia dintre mine și Coste îmi dă dreptul să nu mă consider un necunoscut pentru mata. Că v-ați venit la mine, asta pare, mi-e pare foarte bine. Adevărat. Poate că am avut o fericită inspirație. Aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat și acest ultim mijloc. Termin în câteva minute cu directorul nostru Mirela Alcaș și într-un sfert de oră voi fi la coste. Și încă ceva, domnule Poftim. Am să plec direct acasă și am să stau lângă telefon. să-mi comunici dumneata. În ce măsură ai zbutit să-l convingi? Domnișoara, dorințele ma tale sunt ordine pentru mine. La revedere. La revedere, domnule Ozan. Ei, ce boia Bibili ca zune! Nimic interesant, domnule director. Un mic serviciu pentru un frate ei cu care am fost prieten. Coste Lipan, dacă ți-amintești. Da, da, da. Cel care vorbea asta iarna la antrunile nisipite de poliție. Da, da, da, Apropo de acest Costea Lipan, chestia Jordan, Hagi Jordan se complică. Se pare că Hagi Jordan îi pune condiții feroce lui Gica. Bietul Fterescu m-a chemat la telefon foarte alarmat și a spus că Haji Jordan i-a fixat termen până mâine la 12. Altfel dă drumul la scrisorile lui autografe. După cât te cunosc eu cuprinsul acestor scrisori, dragul meu, ar fi destul una singură ca să scoată definitiv din circulație pe Cică. Mă miră că a lucrat atât de imprudent, chiar dacă e o poveste veche, de acum șapte ani. Își imagina că acest scrisor nu mai există. Chestia cu casele moștenite. E, și cu casele și cu altele. cu a nebunit, Constantin Lipani nebun complet. Lui că îi trebuia, dragul meu, un om mai suplu, o și să o întorci pe dos și pe față după plac. Acum ar fi bucuros să scape de Lipan, dar vrea să-l forțeze să-și dea dimisia fără ca publicul să facă apropierea între această dimisie și scandalul Jordan Hagiorda. Mm -hmm. În consecință ne roagă să-i dăm o mână de ajutor. Să-l somăm pe el ca ministru al justiției, într-un articol cât mai violent, să ne răspundă cum tolerează un procuror general de speța catârlui de Lipan, al cărui copil e unul din cei mai primejdioși agitatori și rebeli. Probabil e vorba de acest Costea al dumitar. Nu-l văd agitator de loc. E un, un visător singuratic, cu elanul revoluționare, e drept, dar lipsite de spirit practic, de experiența vieții politice. Îl privește personal dacă are spirit practic revoluționar sau nu. Principalul e că trebuie să-l servim neapărat pe Gica. Știi, am gândit la tine. Un simplu da. articolaș, un aldin, 40 de rânduri. Uite chiar titlul. Lipan și Lipan. De o parte Lipan procurorul, de cealaltă parte Lipan agitatorul. Colo gardianul neînduplecat al ordinii și al legii, dincolo dușmanul tot atât de neînduplecat al ordinii și al legii. Simetrie perfectă. Totul pe tavă. Gata a servit. Dragă directore, aceasta nu pot face. Com? Nu pot face. Pentru bibilica de-a Nu pentru domnișoara Lipan. Pentru fostul meu prieten Costea Lipan. Știu că nu e necinstit și... Nu e primejdios. Prea multe știi? Da, știu prea multe. Și chiar am să te rog, director, să-mi faci și mie odată o concesie. Știi foarte bine că n-am cerut voinței nimic, absolut nimic. Ți-mi minte, chiar de la început, când m-a pus Dracu să scriu articolul ăla împotriva lui Gica Elefterescu, ți-am ascultat sfatul și nu l-am publicat în voința. Am alergat cu el în dinți să-l placez aiure. Așa că înțeleg ce se poate cere voinței și ce nu. Trăiesc cu picioarele pe pământ nu pot admite să-l atacăm pe procurorul general nici pe chestia asta stupidă și nici pe oricare alta. E și dumneata la fel de convins ca și mine că e un om onest și scrupulos până la manie. Și e onest, dragul meu. Maniac, da, Bine, maniac. Dar un maniac al onestității. Nu se prea găsesc asemenea maniaci pe toate drumurile. Face o crimă. Nu e omenește și nu e în interesul gazetei. Văd că ai început să mă înveți acum pe mine ce e și ce nu e în interesul gazetei, ai? Ozun dragă, ți-a răsucit capul bibilică de Sabina Lipan. Nu te-am crezut așa slab de înger. Am înțeles și eu măcar atât să știi? ai înțeles nimic, directore. Ascultă, Ozun, nu vrei să scrii articolul? Bine, admit, nu te constrâng, dar te rog foarte mult să nu-mi dai mie lecții. Aici eu sunt stăpân și eu dau directive, dacă îți place. Dacă nu, ușa e prin partea aceea. Necesari sunt toți, indispensabil, nu nimeni. Am terminat. N-ai decât să mai reflectez și să-mi spui... Șefule, ce ce am venit într-o fugă. Nu știi nimic. Dă ordin să oprească ediția de provincie. De ce, Dima? Ce s-a întâmplat? Acum chiar nu știți? Nu. Primul ministru a fost asasinat. Hârtie! Hârtie și sună tipografia. Ascultă, Dima, ce-s mele astea? Am vorbit cu el la cameră, cum o jumătate de oră. Șefule de la cameră vin. Acolo s-a întâmplat, sub ochii noștri. Dați-mi, dați, -mi, dați -mi hârtie. O zonă, vom loc. Așa, mișcați-vă, fraților, mișcați-vă când Imposibil, de mă, dragă, imposibil. Eu scriu faptele, tu o zon câteva rânduri despre lipsa măsurilor de pază. Primul ministru plătește, fiindcă guvernul a fost prea tolerant cu agitatorii. de dumneata scrie necrologul mort la datorie, etc., etc., etc. Nu, nu înțeleg cum s-a putut întâmpla... Noi timp de povești șefule. Noi iau ceilalți cu ediții speciale înainte. În câteva vorbe, asta e. După ce a răspuns la interpelarea lui Ioani Țianu, primul ministru pleca la Senat. Pe scări i-a ieșit un individ înainte, pac, pac, două bloanțe întâmplă, gata. Primul ministru n-a zis nici au, nici vai, nici pâs. S-a jos și veșnica pomenire Individul a discărut. ce nu stim e că asasinul venise cu un inspector șef de la poliție. De-o lună se învârtea tot printre oamenii poliției. Se dăduse drept agent secret al unei poliții străine. Îi dosese cu zăhărelu pe toți. Dă ordin la secretariat să-i pune o fotografie mare. O avem pe cea de la banchetă de acum două luni. da în ce an era născut? În 1864 sau 65. No, și parcă și luase doctoratul la Paris. De cinci sau de șase ori a fost prim-ministru? Ia vezi colecția Da, echipa, dă ordin să fie gata echipa de vânzători Da, dăm telefon Alo, alo, lasă-mă domișară. Aici voința, da, voința, siguranța generală Dăm internele Alo, camera 1, domișară, dăm și casa Iordan, Hagi Iordan Dacă nu e acasă, dăm biroul Hagi Iordan sau petrol Bun, când îl găsești, mă sunt dumneata Da, mulțumesc ce face o zunule? Ai scris paragrafele cu lipsa de securitate? Încă cum, i-a mars rău de tot. Ia vino să vedem. Ia să vedem. Vă să zic așa, lipsa de prevedere, imobilitatea corpului de pază, bun, clemența Foarte față de, de, agitator. de agitator, ei bravo, așa, așa mai vii de acasă, puile ți-am spus eu. Trebuie să ne ocupăm puțin de agitator, dragul meu. În vremea aceasta, în cabinetul lui înalt și rece, procurorul general Constantin Lipan stătea însepenit la biroul lui cu fața între palme. Așa l-a găsit acum două ore soneria telefonului când Gica Elefterescu i-a vorbit lung și stăruitor și el a răspuns nu. Așa l-a găsit și a doua chemare a ministrului. Deodată îi veni în minte valuri de represiuni ce va urma asasinatului care avusese loc. De această dată, Costea nu va mai fi iertat. Automat ieși în stradă, chemă un taxi și ceru să fie dus urgent la o anumită adresă de pe calea Victoriei. O adresă la care nu fusese niciodată, dar pe care o știa pe din afară. Intră! Mai degrabă, poliția. Poliția are acum altă treabă. Da, știu, îl urmărește pe asasin. Treaba asta nu o să dureze prea mult. Nu. O urmeze un val de arestări, un Da, așa, așa cred și eu. Costea, să uităm tot ce-a fost. Eu nu am nimic de uitat. Te iert pentru... Nu am nevoie de nicio iertare, pentru nimic! lege, Costea într la mijloc an din viața ta. Poate toată viața ta. Sunt major, dispun de viața mea. Înțelege Costea că asupra mea s-au făcut și se fac presiuni enorme. Da. Știu, știu, știu, știu, dar nu văd de ce lucrul ăsta te îngrijorează. Atâta ai înțeles tu din gestul meu. Ar mai fi un mijloc de scăpare. Lasă camera aceasta și vin acasă. La mine nu are să te caute nimeni. N-au să cuteze. Pe urmă îți găsesc o posibilitate să pleci. Până se uită. Când eram mic, când eram mic m a învățat să am curajul faptelor mele. Să răspund pentru faptele mele. Aceasta e ultima ta hotărâre? Nu există nici ultima, nici prima hotărâre. E una singură. Aceea care se potrivește cu tot ce m-ai învățat când eram copii. Atunci cu bine, Costem. La revedere, tata. Alo? Alo, cu domnul ministru al Justiției. Da, da, procurorul general Ipan. Alo, domnule ministru, vreau să... Da, da, tocmai pentru aceasta vă sunam. Am meditat și am ajuns la concluzia că aveți dreptate. Dosarul Jordan, adică Jordan, trebuie clasat. Exact, domnule ministru. Firește, domnule ministru, firește, firește, domnule ministru Nu sunt dovezi, domnule ministru Cum mi-ați cerut, punct cu punct Da, da, da, Iordan Hagi, Iordan e nevinovat Vin imediat la minister și dau ordin de încetare a urmăririi penale Facă-se voia dumneavoastră, domnule ministru După ce Constantin Lipan a oprit urmărirea penală în afacerea petrolului, Iordan Hagi Iordan a decis că a sosit sorocul răfuierilor. Să îndrepta în uriașa lui limuzină neagră spre casele lui Gica Elefterescu de pe calea victoriei. Alături de temutul rechin al petrolului se afla un personaj bizar, cu aer bolnăvicios, pe care îl știa foarte puțină lume. Nu apărea niciodată în public întoverășia lui Hagi Jordan. Era sfetnicul din umbră, eminența cenușie. El imagina manevrele financiare, tranzacțiile, acordurile secrete și șantajele pe care le punea la cale societatea pe acțiuni, petrolul Jordan Haji Jordan. Face o plimbare la șose. Nu strică deloc să iei un pic de aer curat. Îți iese și veni în un Mie. te întorci peste o oră și... Aștepți tot acile. O mm -hmm. Cred că e prea puțin pentru toate răfuielile pe care le-ai conorat. Aș. Să-ți recapituleze. Nu te osteni, le-am recapitulat destul. Toate au să meargă în mare viteză. I-am pregătit hapurile. poate da, că adică și el ți-a pregătit altele ție. Nu te întrebi. Ale lui? Hmm? Nici hapuri hmm? de pânte căraie. Ale mele însă, he-he, îi bag hapurile pe gât unul câte unul. Să le înghită golgâți, golgâți. <gântu> nu mai să iasă așa. Ești optimist. O să iasă. Ți-l cunoaște bădia până în fundul bojocilor și ți-l joacă pe dește. Vorba aia ta, cum zisești? <gântu -i> a, avoler. Da. Zibre pe românește și naiba. La... Și-a găsit pungașul nașul Aie, aie, <laughs> și aia l-altă? Beștele cel mare, închide beștele mică <laughs> Aie, ăstea sunt și astea se potrivesc de minune Pentru ce o să urmeze acum în camera de jurăminte <laughs> A fratelui lui Gică <laughs> Alo, da, da, sigur că da iar mâine dimineață, dacă nu-i prea târziu. Exact! Da, numai o clipă. Să văd cine sună. Da, Ibră! oh dumneavoastră e rești. vezi frate, Da, te rog, te rog să mă scuzi un minut să, să termin convorbirea. Alo, da, atunci rămâne cum am stabilit. Da, sigur, sigur, sigur. te mâine dimineață, da? Dacă nu cumva consider că trebuie urgentat și mai mult, Nu? Atunci e în ordine. La revedere, vă salut! Telefonul ăsta era de la Mitiță. De la el era nu, așa? Cu el De unde ai ghicit? Că mare scofală era să ghicesc. Principai de la primele cuvinte, mieroase ale tale. Mieroase? De ce mieroase? Alifioase, cataplazme. Uiți mă că eu sunt o caiafă mai bătrână și înțel mai ceva și decât tine. Te referi la chestia cu procesul. s-a făcut, frate Iordane, gata! Gata, facere definitiv clasată, să facem și noi pace, iubite și vechi prieteni. Noi eu nici nu m-am considerat în război. Aia a fost o prostie, recunosc, o prostie la care am fost constrâns. Dacă aș fi un mare pisicher... Dacă, ai, dacă, numai că nu ești. Dacă aș fi un mare pisicher, deci cum insinuează unii și alții, aș spune că toate astea mi-au fost comandate de interese superioare de stat... Patrie, datorie, răspundere și alte bombetirii bombe. Da, îi spune tu, dar nu ține. Tocmai, astea sunt bune pentru gazete, bune pentru întrunirile publice și discursurile parlamentare, la tribună, gogoși, gogoși, moși pe groși. Să nu-ți fie să crezi urechii. Da, da, da, da, așa e. Cunoști destul de bine că aveam și eu un stăpân. Cunoști și pe cine? nu? Un stăpân care mi-a forțat mâna. Ei, ce puteam face? Vă să zic că zete prin gând să dai vina pe mort. Mm. A fost asasinat primul ministru, ele devină. Bietul șef, Dumnezeu să-l ierte, m-a ținut veșnic sub presiune. Am avut și destule conflicte cu dânsul. Conflicte serioase și unele extrem de violente. Oh, își mai găsise și un instrument mărginit în concepție. Un fel de inchizitor, un constipat, mania ăla de lipan. Nu mai spune, el l-a găsit careva să zic. Sigur, lumea crede că eu l-am inventat. Hmm. Eu, ce eram nebun, ori să-l... Caut pe dracul cu lumânarea, nu, adevărul este că el mi l-a impus. Primea, probabil, adică sigur, nu probabil, primea ordine confidențiale de la el peste capul meu. Ce lume de poltron trăim, dosarul și concluzie de clasare sunt aici, pe birou, la dispoziția ta. Nu, nu vrei să le vezi? Ascultă-mă, eu venia acelea de plăcerea mea, fiindcă m-a lovit amorul și dorul de tine, sau să ascult balivernele astea și să admir dosarele voastre mucegăite? Păi, nu tu mă chemaști. Eu, sigur că eu. Pe tine te păli, dorul și amorul, tu ai ținut neapărat să mă vezi, nu? Eu. Da, și pentru ce anume. E, e, și s-a comunicat și pentru ce anume, țineam neapărat să ne vedem. Pentru o clarificare definitivă, nu... Ți-am explicat care era situația. Permite-mi să spun și cum văd eu situația nouă, care bă, înțelegi o situație în definitiv, încă nu definitivă, dar care... Bă, cule, mă, nu te mai bălbâi. Vorbești destul și nu mai gogoși. Lasă-mă să vorbesc eu. Să te judece banditul, cum știe el. Dacă mă e așa... Te iau cum meriți. De deci ce dai vina nu. pe mort? Spune pe șleau în câteva cuvinte, aia a fost piesa ta și n-a mers. N-a mers, fiindcă aveam și eu piesa mea, ceva și mai grea. No. Și mărturisese cinstit, văzând că n-a mers, a venit mintea românului cea de pe urmă. Frate Iordani, eu din potrivă. Leagă eu... cățeaua! Taci, eu vorbesc acum! B eu veni să spun nete, Dacile, între patru ochi unde nu vorbim întâia oară. Mă! Mă, din piesa ta care n am mers, din piesa mea care ți-a luat piuitul, dacă suntem oameni deștepți și de înțelegere, poate să iasă o piesă nouă care să meargă strună și să ne fie cu folos la amândoi. Mm. Hai să o facem. Eu nu spi și mă. Eu sunt un bandit. Bandite, de unde ai mai scos-o și pasta fratei frate Iordan? De la tine no, no, no, am scos-o. Da, de da, de bandit. De, de, de, da. Mare bandit, gangsterul numărul unu, primejdia națională, nu de la tine am scos-o? Păi nu așa ai binevoie să te exprimi la parchet ai și în alte ăla? Dar cum îți închipuiui tu, mă, că nu s-au găsit alți binevoitori de teapă a care să mă no, informeze no, no. înainte să se împlini 24 de ore? Niciun frate Iordane, puresc Cornel și... Adevărul de necontestat, lui, oh. lui. Până searam am și primit raportul, fiindcă eu, marele bandit, am capitalul la spate. Capitalul ăsta vă ține pe toți în mâna mea, pe voi toți drângăleții politici din partidele istorice. N-aveți încotro. Asta nu o ei încă? De ce-i să așa? Mă gândeam și eu. La ce? Așa, la multe și mărunte. Aha, poate vrei să spui că te gândeai la astea. Te speriau scrisurile autografe pe care le dețin? Poftește-le! Ia-le și te liniștește! E, știi, eu, bă, nu, bă, nu mă mai la astea, pentru că, <cum>, cum spuneai și tu, să ștergem cuburetele, să... Hai, hai, hai, nu te mai bălbăi atâta și nu mai pierde vremea numărându-le pe sub masă, că sunt toate la inventar. Ei, ce a fost, a fost. Și o să fie, mă interesează acum. Așa. Hai să întocmim un plan de asociație pe o bază nouă, mai solidă. Bun. De asta a venit și nu de florile mărului. Ia scrisorile în dărăt, Iordani, frate Iordani. Nu, nu de astea te-am chemat și am făcut apel la tine. Nu ți le-am cerut. Știu că vorba ta e vorba. Că eu... Crezi că mai scrisorile astea le țineam la mână, mă? Uita-și chestia cu casa. casa? asta, e... frumoasă, în care ședem acum. Testamentul copricina pe care l-ai falsificat ca să-ți rămână dita mai hardogheia de casă. Nu fu la mine înainte de-a tu? Cum mă crezui și atât de prost să nu-l fotografiezi? Așa, fără niciun scop anume, ca să fii. Iar când dai din colț în colț ca să strângi suma care îți mai trebuia ca să plătești angaralele cu măsluita moștenirea casei, cine a venit cu bani la tine? Banditul! Nu, nu. Mă, îți mai cerui eu banii vreodată? Îți mai aminti vreodată de ei? Nu! Eh, ăsta era banditul, mă, mă! Multe mai ai de învățat de la bandit! Dar ce-ți folosesc scrisorile și bilețelele astea? Crezi că n-au fost și ele fotografiate? Tot așa. Dar niciun scop, anume ca să fie. Dar ca să le folosesc, cum te-ai cum ai tremurat în dragi, prost ai fost o crezi și prost m-ai socotit. Adică mie încă un scandal peste alte crezi, cum mi ar tiprii? De asta mai aveam eu nevoie. Trecutul? Da-l dracului de trecut. Hai de asta. Să lăsăm dracului trecutul, cum spui tu, și să ne gândim la viitor. Dar eu ce toc de când veni? Să-i mă, începe să-ți vină mintea la cap. Nu ți se pare că e mai bine și mai cu minte, așa? Mai întâi să-ți dea banditul știrile sale despre oarecare lucrături care încearcă să te sape, dar adică. și eu, și eu, poliția mea, să nu te găsească nepregătit aceste lucrături. Complicațiile tale de mâine, magicule se cheamă că și complicațiile mele. Și tu ce Ai, ră vorba? Ai răbdare și anotă. Excelență și domnule președinte al Consiliului de Ministri. Nu. Că dacă n-ai să fii tu, magicule. cea mai mare dintre excelențe, să nu-mi spui mie pe nume. E anotă că nu-i de glumă. Ne așteaptă chestii mari pe amândoi. Țara așteaptă lucruri mari de la amândoi Le vom face, frate Iordane Le vom face împreună Așa, face. asta e piesa, Gicule Asta e Bine că te răburiști că intrasem la gânduri mm. Pentru tine, mă Pentru tine, nu pentru mine Da Băzuși Bă. Eu aveam și am rezervele mele Ce era aia, vacerea petrolului? Mm. Un fleac de. Floare la ureche Vax, un dosăraș de mai mare milă. Afacerea clasată, cum ziceai și tu, piesa amare și grea era piscul Voivodesii, cum văzuși. Ăla petrol, acolo petrol, să vă umple pe toți și să vă ajungă pe toată viața. Dar nu stătui degeaba cât mă frică și mă purtă pe drumuri pan. Nu de dosarul tău împăsar. A lui Lipan, nu al meu. Ai Fii, lui Lipan, A lui Lipan, nu Fii. al tău. Nu dosarul lui Lipan mă dea pe mine la ficație. Fii. M încurca însă socotelele cu piesa mare și grea exact când îmi era lumea mai dragă. Luptam cu bandiții aia mai mari și mai tari decât mine, cu mm. gangstereia numărul unu ai petrolului din toată lumea, cu societățile lor care mă așteptau la strântoare. Un scandal, îmi trebuia mi când pusei lava pe piesa groasă și bănoasă. Voi, hop! Dai-i la mir! E aia am fost o travă mare pe care mi-o făcu și ca un orbet ce fost. Eu, eu ți-am mai spus că nu eu, ci. ce eu, lipan, fie e, lipan, lipan, e. nu tu, dar de făcut mi-o făcu eh. eh. Dar Ar mai bine să o să Ce-a fost? A fost. Ei, tocmai, tocmai asta spun și eu. Ce-a fost, a fost. Ce să mai spun? O să o dregem amândoi, da? Bravo, bravo, așa o să facem. pe păi, sigur. Mă, ma. Da. Mai întâi și mai întâi atenție, marită la pișicherii care se zgrapțănă, să, să se ridice în urma ta. Ăia mai jun și încă A, ești eu bun, ne Știu de băieți bun. Nu fi ei băieți bun, dar sunt prevăzuți cu stomac. Cer și ei, păpică. <laughs> Au și dânsii, nervi, ambiții și... Și n răbdare... Oamenii și ei, vă pomeniți cu dezidențe, rupturi, zdrențe de partide, prașile de partide, mai mult sau mai puțin istorice, cum dicei că ar La cine face aluzie? La Dodel Calofirescu? Și la el. Nicușor Vâlcu? Așișdele. A, mai las-o. Prea exagerez, frate Iordache. Nu da din cap capițelul când se apără de moște. Să fac ordine. Fă! am să cer și sfatul tău. cere el! Păi asta fac. Deocamdată, deocamdată să-ți mai dau și a doua chestie de studiat. Lucrează unii cu socoteală și cu primejdie, Gicule. Îi știi care sunt și știi cum lucrează? Știu, știu, știu. știu, știu. Ce anume știi? Știu la cine te-ai gândit. La cei cu grevele, cu sindicatele, la comuniști, cu lupta lor subterană, în ilegalitate. Cu... Aia e! Ăia sunt. Știam și eu că sunt într-adevăr primejdiuă. Și? și, o să vedem. Cască e bine să nu vezi prea târziu ăla care-ți de văzut. Acolo e buba și primejdea mare, mă, mă, află de la mine. Eu nu dau bulug la sta cu grăunțe să se înfructe fiecare cum poate. ăia mai dat dracului. Vor să înhațe grăunțele cu sta cu tot. Este, frate Iordan, este. Mă. Am și eu, poliția mea, care nu e legată la oica a voastră Mă ține la curent, zi de zi, cu tot ce vi se poate întâmpla vouă Cu tot ce mi se poate întâmpla și mie Fiindcă, la drept vorbind, vrem, nu vrem, purtăm aceeași gardă și avem aceeași firmă M-am dus dracului eu, da. v-ați dus dracului și voi V-ați dus voi, mă duc și eu E, de unde e și răștea magii Și ce profitau? Ce vor? Cunoști faptele lor? Păi, cum să nu? Nici poliția noastră nu e așa legată la ochi, cum spui tu. E, nu? Dacă cunoștei cu atât mai bine. Să treci la treaba, altfel treci ei. Ce, vrei să pleci? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Mi-ai spus tot ce aveai să-mi spui. Hm? Mai ai să-mi dai ceva de studiat? De studiat, nu. Așa. De avut, aș mai avea ceva. E ceva cam neplăcut. Adică, dacă s-ar fi întâmplat acum 4-5 zile. Ați mai fi avut o piesă grea la dosarul petrolului. E, adică ar mai fi avut Lipan, nu eu. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ieri pe la prânz, idiotul de filmul Nichi a siluit-o pe fata cea mică a lui Lipan, Sabina. Dar venea despre la Viorica, fică mea. O, nu e cam neplăcut, desigur, dar e... lucruri din astea s-au mai văzut, nu? În cazul când lipan face scandal, putem întoarce dând vina pe oșință a În Definitiv, ea a venit în casa fiului tău la supus tentații. Vax! Nu? Aceste Com? argumente nu țin. A face trebuie mușamalizată, altfel. Mai ales că hmm? mai ales că mai e o complicație una și mai mare. Și complicație. ți dragul meu, că găsculița aia de fata lui Lipan s-a sinucis. Când? Ase. No, oh. Da. În cazul ăsta, lucrurile sunt într-adevăr mult mai grave. În cazul ăsta, mm -hmm. îți spun eu ce trebuie făcut. Pe filmul îl expediez chiar astăzi, în străinătate, până no, trece bărbora. Oh. Îl trimite undeva prin locurile unde se fierb chestiile petrolului, pe la sediile societăților cu care avem afaceri. Mm -hmm. Treaba ta e să-l potolești pe nebunul de misiune. du se de unde a venit -a și a dat demisia. N-am ce să vorbesc cu acest individ. No, no, nu, nu, nu va îndrezni el să no. E, văd că și aici e nevoie de sfatul meu. Nu procedezi bine cu Lipan, adică? dar nu trebuie să se simtă persecutat. Numai de... în felul acesta se poate păstra impresia că afacerea petrolului a fost clasată pe drept, nu ca urmare a unor presiuni asupra fostului procuror general. Frate Iordan, ești într-adevăr dat dracului. Să nu Tot sunt și... dat dracului, trebuie să-l urmărești cu bunăvoința ta pe Lipan. Să-i ofer delegații, titluri onorifice... Ce vrei? Pentru cât aș dori să-ți schimb puțin părerea despre mine, trebuie să spun că, într-o oarecare măsură, mi-a trecut și mie așa ceva prin cap. Și? E, și? Și Lipan a refuzat cu obstinație toate delegațiile și onorurile pe care le-am oferit. Nu, am impresia că e serios buciumat. Și nu numai din cauza ieșuării planului sale în afacerea petrolului. Dar de ce altceva? Păi... A mai fost povestea cu fiosul, Costea. Uh -huh. S-a mai întâmplat apoi că imbecilul de George Mereuță a aflat în sfârșit ceea ce știa tot orașul, s-a convins că frumoasa lui consorte îi pune coarme. Cu cine? Tot cu actorul ăla, Spircuit, cu mutră de vizet? Da, da, tot. A aflat și a luat frumoasa și bagajele și a plecat să se stabilească în provincia. Atât apagă. Așa că nu-i de mirare că acest catâr mărginit, e vorba de Lipan, nu pare deloc în apele lui, nu. De trei luni a cerut un concediu mai lung, renunțând de bunăvoie la delegația de procuror general, așa. Sper că i l-ai acordat. Bine, bineînțeles, cu o indemnizație frumoasă, odată cu mulțumirile noastre, pentru serviciile aduse. E, aici a ai început să te salți puțin peste condiția ta de pișicher, mărunt. Fac și eu ce pot. Unde mai pui că Lipan a început să lucreze la un proiect pentru reforma justiției pe care vrea să-l lase în sertar, după nu m-aș fi așteptat la așa ceva din partea lui. L-am mai tare. Dacă l vedea cât e de prăpădit și de apatic, ți-ai da seama că nu ne va veni greu să mușamalizăm și chestia cu sinuciderea ficei sale. Nu, nu. nu vei avea niciun scandal, ți-o promit eu. O să aranjez și cu presa. Nu e nevoie. I-am închis eu gura. S-a dat o notiță anodină în care sinuciderea era relatată ca un uh -huh. simplu fapt divers. Bun. Fără a se pune întrebări cu privire la cauze, la împrejurări. Nimic. Atunci lucrurile sunt ca și aranjate. Așa sper. Eu. Apropo, da. cu băiatul ăla lui Lipan, uh -huh. pe care l-a sfilat. Ce-i de gând? Be, nimic. Îl urmărim din rutină, dar discret. discret. Uh, nu e cazul să luăm alte măsuri. N asta voiam să zic uh -huh. și eu. Dar nu strică să ai și tu piesa asta ca rezervă pentru mai târziu. Poți să știi? Cu un nebun caliban e bine să ai astfel de rezerve. E, acum te-am părăsit, am să-și da. așa prea mult, dar am impresia că nu degeaba. Salutare, mă! În timp ce Iordan, Hagi Iordan și consilierul secret al Marelui Rechin al Petrolului plănuiau cum să scoată cât mai mulți bani din acțiunile de la piscul voievodese, Costa Lipan, zdruncinat de sinuciderea sorii sale Sabina, hotăra să treacă la acțiune. Sprijinit de colțul unei vitrine, Costea privea absent peste capetele oamenilor care se scurgeau pe calea victoriei, fărând că nu-l observă pe Iom Ozun care făcea facea seine. Eu? Nu. Nimic ce să fac, am coborât din mansarda mea să mai privesc și eu luna de jos. După câte știi, văzut numai de sus, spectacolul nu prea mi-a priit. S-a dovedit că eram prea departe. De ce spui că erai departe de ăsta? Departe de viață, de adevăr. Și viața nu mai a iertat. Știu câte ceva asta. Dar... Toate au trecut. Nu a trecut nimic, domnule Ozun, nimic. Cel puțin pentru mine. Dumneata, poți fi mulțumit. S-ai văzut visul realizat, ești cunoscut, ai o fetișare prosperă, te încadrezi de minune în peisajul de azi al Căii Victoriei. E un reproș costel? Nu, e o constatare. Știu că mă eviți. Bănuiesc că mă disprețuiești pentru că nu mai pot fi pentru tine prietenul de altă dată. Într-adevăr, nu mai pot. De aceea mă ocolești. Și dacă te înșel, să mă înșel? Și de ce mă rog să mă înșel? Am citit articolele tale, am văzut de partea cu ei ai fost în timpul procesului lui Iordan, Hagi și la moartea soară, singura ființă care m-a iubit cu adevărat și m-a înțeles. Așa că n-am cum să mă înșel, domnule Ozun. Voiam să spun că, într-un fel, și eu mi-am ratat viața și mi-am risipit iluziile. Visam să fiu un mare scriitor, să înfățișez, fără menajamente și fără idei preconcepute, realitatea socială în care trăim. Am ajuns doar un ziarist la modă. Când vrei să arzi cu fierul roșu corupția, să condamne justiția, trebuie să începi prin a avea anumite idei preconcepute sau nu, dar, dar trebuie să le ai. Să te lupți pentru ele. Îți spun toate astea... Deși nu, nu, nu mă simt în măsură să-ți fac eu aceste reproșuri. De ce, Costea? Pentru că nici eu n-am știut să găsesc drumul adevărat pentru, pentru a fi eu însuri. Tot ce am reușit a fost să-l pun pe tatăl meu în situația de a face o concesie care i-a distrus viața ea, dezechilibrat întotdeauna convingerile. Cu toate că știu că aceste convingeri nu erau juste, n-aveam dreptul să-l împing la faptul aceea. atâta timp cât practic eu însumi n-am realizat ceva cu adevărat folositor. N-a fost vina ta, ba dar cu... a fost vina mea. Mă gândesc că până la urmă cei care au tras profit din greșeala mea Sunt al lefterescu și Iordan, Hagi Iordan Îmi vine să url, înțelegi? Dar toate astea nu te privesc, domnule Ozun N-au importanță decât pentru mine Da, înainte de a ne despărți pentru totdeauna, domnule Ozun Căci am de gând să schimb și adresa și mediul în care am trăit până acum Aș vrea să-ți spun că ieri la acest colț de stradă Am fost unui lucru care îmi alină într-o măsură Suferința. Lasă deschis o poartă a speranței. Despre ce vorbești, Costea? Ieri stăteam în același loc. Priveam trecătorii de pe calea Victoriei, apoi am simțit deodată cum strada își schimbă în Un În suflul nou părea că bate peste această arteră a capitalei. La început nu mi-am dat seama de unde vine schimbarea, pentru că nu prea eram atent. Priveam mai mult spre lăuntrul meu. Apoi am înțeles... Schimbarea se datora absenței oamenilor, lipsei acestor manechine ce-și plimbă zi de zi toaletele între Palatul Poștei și Șosea. În schimb, am zărit formându-se cordoane de polițiști. Apoi au apărut venind despre abator grupuri compacte și tăcute de manifestanțe. Vedeam pentru prima oară altfel de oameni pe calea victoriei. Oameni care mi-aduceau aminte de acel sângeros 13 decembrie 1918. Era o manifestație muncitorească de protest împotriva concedierii câtorva mii de mineri din Valea Jiului. Și atunci am privit altfel ca la victorie. Am întrezărit-o așa cum va deveni. Poate mâine. Poate într-un viitor mai îndepărtat. <fie> Și m-am rușinat. M-am rușinat că până acum n-am reușit să fac nimic concret pentru ca acest mâine să fie cât mai curând dar m-am și bucurat. Mi-am dat seama că există un tărâm al speranței, că există oameni, oameni care luptă pentru ca această speranță spre mai bine să devină într-o zi realitate. De aceea spuneam că plec, domnule Ozun. Pornesc să-i caut. Adio. La revedere, Costea. Ați ascultat Calea Victoriei de Cezar Petrescu. Dramatizare radiofonică de Nicolae Popescu. Distribuția a fost următoarea. Constantin Lipan, Constantin Codrescu, Elena, Ica Matache, Sabina, Janin Stavarache, Costea, Virgil Ogășanu, Prințul Mușat, Forii Eterle, artist emerit, Ion Ozun, Sorin Postelnicu, Pop Spătaru, Corado Negreanu, Steriu, Val Sândulescu, Barbara, Gina Petrini, Mirel Alcaz, Valentin Plătăreanu, Elefterescu, Mircea Șeptilici, Iordan Hagi Jordan, Constantin Brezeanu, Ana, Gina Trandafirescu, Scarlat Bozie, Ion Lemnaru, Mătăsaru, Matei Gheorghiu, Reporterul Sorin Gheorghiu. Povestitor Eusebiu Ștefănescu. În alte roluri: Sanda Maria Ulmeni, Marina Maican, Victor Ianculescu, Sorin Ștefănescu, Gheorghe Pufulec.